Rákerestem a telefonon, és megtaláltam a Hampstead orvosi vizsgálóirodát, egyúttal BESZ munka telefonszámát és aztán vonalba is kapcsolták. – Lev üdvözöl. – Azt hittem, hogy látni fogom a ma reggeli sajtókonferencián. – Igen, rendben. – Nem. – Találkozhatnánk? – Mikor? – Maga elment a sajtóértekezletre. Ez azt jelenti, még a villában van. – Most.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 Ez keményét tette. Ez az, amit a munkád a New York Police department tesz veled? Durva, mint egy tengerész. Mocskos szájú, mint egy tengerész. Viccel, de gyorsan kiúzanodik. Remélem, hogy kéne elfelejteti veled a rossz dolgokat, és elcsábít ma éfélig. Inkább pontosan éfélkor. Houstonban van, és nem lesz itt holnap estig. Ó, oh, mondja. Miért?